Allah subhanahu wa ta'ala hat seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu keiner Sache aufgefordert, wo er nach mehr fragen soll. Außer nach dem Wissen. So sagt, wa sallam, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu seinem Propheten, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der der wissensste Mensch auf dieser Erde ist. Allah subhanahu wa ta'ala spricht zu ihm und sagt, wakul, Rabbi zidni ilma. Allah subhanahu wa ta'ala spricht hier in diesem Vers zu seinem Propheten und sagt ihn auffordernd und sprich Mein Herr, gib mir noch mehr Wissen. Shahid Allah anahu la ilaha illa huwa wal malakatu wa ulul ilmi qaiman bilqistu la ilaha illa huwa al azizul hakim Allah subhanahu wa ta'ala bezeugt, dass es keinen Gott außer ihm gibt und darauf bezeugt er mit den Engeln und dann mit den Gelehrten. Guckt euch den hohen Stellenwert des Wissens und die Leute, die ihn tragen, der Gelehrten an. Allah subhanahu wa ta'ala bezeugt mit sich selbst und mit den Engeln und mit den Gelehrten auf einer der wichtigsten Sachen und auf einer der mächtigsten Sachen. Und zwar, dass es keinen Gott gibt, außer ihm subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Inna an in einem anderen Vers inna ma yakhsha Allah min ibadihi Allah subhanahu wa ta'ala fürchten von seinen Dienern eben nur die Gelehrten Und Allah subhanahu wa ta'ala zäkr an einem anderen Vers yarfa Allah alladhina amanu minkum wal ladina ilma darajat So erhöht Auch Allah diejenigen von euch, die glauben und diejenigen, denen das Wissen gegeben worden ist, um Rangstufen. Denn liebe Geschwister, warum so ein hoher Stellenwert? Warum haben die Gelehrten so einen hohen Stellenwert? Warum hat das Wissen so einen hohen Stellenwert in unserer Religion? Denn mit dem Wissen erlangst du, Die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Mit dem Wissen lernst du Allah subhanahu wa ta'ala mehr und näher kennen. Mit dem Wissen erlangst du die Gottesfürchtigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Mit dem Wissen erlangst du die Ehrlichkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Denn durch Unwissenheit weißt du nichts über Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du nichts über Allah subhanahu wa ta'ala weißt, dann kannst du ihn auch nicht fürchten. Dann kannst du ihn auch nicht lieben. Dann kannst du auch nicht ehrlich zu ihm sein. Nur mit dem Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala erlangst du diese ganzen Sachen. Diese ganzen Rangstufen. Und deswegen, die am meisten gottesfürchtig sind oder am stärksten gottesfürchtig sind oder von den Leuten, die am meisten oder am stärksten der Glaube ist, sind diejenigen, die Allah wa am besten kennen durch Wissen Liebe Geschwister, wir sollten wissen dass solange es Gelehrten und Wissen auf dieser Welt gibt solange geht es den Leuten gut solange geht es auch den Menschen auf dieser Erde gut aber sobald das Wissen entzogen wird und es keine aufrichtigen Gelehrten und ehrlichen Gelehrten mehr gibt, wird es Unwissenheit, automatisch wird es dann Unwissenheit geben auf dieser Erde und mit dieser Unwissenheit wird es dann den Leuten schlecht gehen. Und das Wissen wird nicht so einfach sozusagen weggezogen aus der Welt, sondern wird مِتِمْ وَكِّئِنْ دَجِلَاتٍ وَكِّئٍ زُو في رسول الله صلى الله عليه وسلم زاكت ان دم في البخاري ومسلم مباليفة من عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالماً Ittakadanna suruusen juhalan, Fasu'ilu, Faftau bigayri ilmin, Fadallu waadallu. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt, sinngemäß in diesem Hadith, Allah subhanahu wa ta'ala entzieht das Wissen nicht einfach so entzogen. Oder zieht das Wissen nicht einfach so aus der Welt. Sondern das Wissen geht weg oder wird es nicht mehr geben, indem es keine Gelehrten mehr gibt. Wenn die Gelehrten sozusagen aussterben, mit deren Sterben, mit deren Weggehen, wird es dann kein Wissen mehr geben. Und dann fragen die Leute und dann antworten Leute, die kein Wissen haben. Und somit, wenn die dann antworten, Leute, die kein Wissen haben, werden natürlich dann falsch antworten. Und wenn sie dann falsch antworten, somit Irren die, leiten sie die Leute in die Irre und die Leute werden dann in die Irre gehen. So werden also die Leute, die falsch antworten, werden dann in die Irre gehen und die Leute, die dann auch die Antwort nehmen, werden dann in die Irre gehen. Ungefähr sinngemäß übersetzt, was Rasulullah s.a.w. Wa in diesem Hadith gesagt hat. Das Stellenwert des Wissens und der Gelehrten Vonda sunna. Vonda sunna. Des Propheten muhammad sallallahu alaihi wa sallam. So rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. In einem hadith. Der bei al-bukhari wa muslim ibalifat wird. Von muaawiyya radiyallahu anhu wa ardaah. Kale, kale sallallahu alaihi wa sallam. Men yuridillahu khairan. Yufakkih hufi al In diesem hadith. Zakin so rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Zin Wer, wen, mit wem Allah subhanahu wa ta'ala was Gutes will oder mit wem Allah subhanahu wa ta'ala was sehr will den führt Allah subhanahu wa ta'ala oder din lässt Allah subhanahu wa ta'ala seinen Wissen lernen. din. Von diesem Hadith, liebe Geschwister, entnehmen wir dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden das Wissen in der Religion gibt und Allah subhanahu wa ta'ala dich sozusagen auserwählt hat, um nach dem Wissen zu streben, nach dem Wissen in der Religion zu streben, um nach, nach dem Wissen in der Religion zu streben und zu lernen, um in den Sitzungen, so wie heute, alhamdulillah, teilnehmen zu dürfen, so musst du wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dir was Gutes will. Und das ist das Beste, was dir überhaupt passieren kann. Weil Allah Subhanahu wa Ta'ala mit dir was Gutes wollte und dich dann Alhamdulillah no dazu äh, gebracht hat, an so einer Wissenssitzung teilnehmen zu dürfen, Alhamdulillah. Und an einem anderen Hadith, der bei Imam Abu Dawud und Tirmidhi und Ibn Majah und Ibn Hibban in Sahihih und Al-Bayhaqi, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء والفضل وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر في هذا حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله من سلك طريقا في يسلط على طريق أو يسلط wo er nach Wissen strebt oder um nach Wissen zu streben oder um Wissen zu lernen, Allah subhanahu wa ta'ala macht ihn einen Weg leicht ins Paradies. Subhanallah. Was für eine gewaltige Belohnung für einen, der einen Weg einschlägt, um nach Wissen zu streben, um nach Wissen zu lernen. Allah subhanahu wa ta'ala demjenigen, versprocht er Allah verspricht subhan Allah subhanahu wa ta'ala dass er ihnen einen weg leicht macht ins paradies und Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihnen noch weitere belohnungen und die engel lassen ihre flügel runter Für wem? Für denjenigen, der nach Wissen strebt, weil sie zufrieden sind mit dem, was er macht. Und derjenige, der Wissen hat, die ganze Welt, alles, was auf der Erde ist und auch was im Himmel ist, Die bitten Allah subhanahu wa ta'ala für ihn um Vergebung. Sogar Die Fische im Meer. Bitten Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung für wem? Für denjenigen, der Wissen hat. Und der Unterschied zwischen einem Wissenden, einem Gelehrten und jemanden, der sozusagen nur betet oder nur Gottesdienste macht ohne Wissen, ist so wie der Unterschied zwischen dem Mond und den Rest. Äh, der, der sterne. Und dann sagt der Rasul Allah, dass er sagt, dass er sagt, dass er sagt, dass er sagt, dass er sagt, dass er sagt, dass er sagt, dass er sagt, was er sagt, dass der sagt, dass er ist dass er der dass er sagt, dass So sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Und die Anbiya, die Propheten, haben kein Geld hinterlassen, kein Dinar und kein Dinam hinterlassen, kein Besitz hinterlassen, sondern die haben Wissen hinterlassen. أَحَذَ أَحَذَ Wer dann dieses Erbe von den, Gele von, von den Propheten nimmt und übernimmt, und das ist das Wissen in der Religion, der hat wahrlich ein äh, gewaltig was gutes genommen und in einem anderen Hadith der bei Al-Bukhari und Muslim überliefert wird sagt Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zu dem Gefährten Ali radiAllahu Anhu Ardah fo wallahi Allah bik Khairul laka min humurin ni'am. Rasulullah sallallahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala durch dich jemanden und du kannst jemanden nur zu der Wahrheit oder zu, zu dem Islam aufrufen, nur wenn du Ahnung hast mit dem, von, von dem äh, von dem du aufrufst. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden durch dich Wallahi, das ist für dich besser als Humor al-Ni'am. Als das beste Reittier, was es auf Welt gibt. Und in einem anderen Hadith, der bei Muslim überliefert wird Abu Huraira anhu, dass der Prophet sallallahu sagte, O ilmin yuntafao bih O waladun salihun yadaulah Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam Sakin in diesem Hadith Wenn der Sohn Adams stirbt Ist dann alles vorbei Mit seinem Tod Sind dann alle seine Taten vorbei Außer drei Sachen Eine offene, eine offene Spende Sadaqatun jariyah Wie zum Beispiel wenn man für eine Moschee spendet, eine offene Spende. Die zweite Sache, wenn man Wissen hinterlässt, wovon die Leute Nutzen haben. Und die dritte Sache, wenn man eine, einen guten Sohn oder eine gute Tochter hinterlässt, die für einen Bittgebete macht. So sieht man, liebe Geschwister, eine der Taten, die für immer bleibt, auch nachdem du gestorben wirst, auch nachdem du gestorben bist, von der du trotzdem immer noch was hat, hast und dein Konto immer noch sozusagen aufgefüllt wird, ist, wenn du eine, ein Wissen hinterlässt, von dem die Leute Nutzen haben. Und Unter einem anderen Hadith, der bei Imam Ahmed und Tabarani und der Al-Albani alayhi rahmatullah fi Hasan at-Tafiit sagte Rasulullah sallallahu wasallam Sahabi Safwan ibn murad sagte er erzählt er dass er eines Tages zum gekommen ist zu ihm ja inni gekommen um wissen zu lernen Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte zu ihm dann, Merhaban bi Talibililm. Herzlich willkommen mit demjenigen, der gekommen ist, um, um, um Wissen zu lernen. Inna Talibililm tehuffuhu al-Malaika. Talibililm, derjenigen, der Wissen lernt oder nach dem Wissen schreibt, die Malaika umzingeln ihn mit ihren Flügel, Eine nach den anderen. Bis dem Himmel der Erde. Weil sie das lieben, wonach er strebt oder was er lernt. Und in einem anderen Hadith, der bei Tirmidhi überliefert wird, und der Hassan und Sahih ist, und den auch al albani alayhi albani für Sahih erklärt hat, wassalam, sagt Rasulullah وسلم Wurde Rasulullah gefragt, wer besser ist, jemanden der Wissen hat oder jemand der einfach nur tut, der nur Taten tut, einfach so, ohne Wissen. Und Rasulullah antwortete, der Unterschied zwischen jemandem der Wissen hat und jemandem der nur Taten tut, ist wie, wie der Unterschied zwischen mir und dem schlechtesten von euch. Und dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Inna allaha wa malaikatah Wa ahlus samawati wal ardu Hatta alnamlatu fi juhriha Wa hatta alhutu Layusalluna ala mualliminnas alkhair Und dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dass Allah subhanahu wa ta'ala Und seine Engel Und die Leute Und und alles was auf in der auf der Erde Und in dem Himmel ist Sogar die Ameise in ihrem Versteck Und die Und die, und die Fische im Meer, all die machen Bittgebete und beten für denjenigen, der den Menschen was Gutes beibringt. Und in einem, in einem anderen Hadith, der bei Al Bukhari und um Muslim überliefert wird, sagt Rasulullah sagt oder wird erzählt, dass Rasulullah eines Tages mit seinen Gefährten saß. Sozusagen so wie wir. Und der Rasulullah predigte und gab seinen Gefährten einen Unterricht. Oder einen Vortrag. Ich übersetze oder ich erzähle dieses, diesen Hadith inshallah sinngemäß. Und dann kamen drei Leute rein. Einer von denen, als er reinkam und sah, wie die Sahaba um Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zusammen saßen. Er sah eine Lücke, deswegen ist das auch von al Adab von طلب ist, dass man einen Kreis macht und nah zueinander zusammensitzt, wenn man, äh, wenn man wenn man lernt. So wie das die Sahaba Radwanullahi Taala mit dem Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gelernt äh, gemacht haben. Er sah wie ein, eine Lücke eine Platzlücke noch da war und er saß sich rein und nahm Teil an dem Unterricht von Rasulullah sallallahu Die zweite Person kam und sah den Unterricht und hat sich ganz hinten hingesetzt. So wie viele zum Beispiel heutzutage machen, wenn sie in die Moschee kommen und entweder ist Freitag predigt oder es findet ein Unterricht statt. Anstatt dass sie nah kommen, und sich zusammensitzen mit den, mit den Leuten, die Unterricht machen. Nein, der sitzt sich ganz hinten an, den, an der Wand. Die dritte Person kam und sah, wie der Unterricht am Laufen war, hat geguckt und ist wieder weggegangen. Wir müssen von diesem Hadith lernen, weil diese Sachen passieren heutzutage in unserem Leben. Und jetzt Guckt mal, was Rasulullah s.a.w. Wa zu diesen drei Arten von Leuten und drei Al Arten von Verhalten von Leuten äh, in dieser Situation waren. Rasulullah s.a.w. Wa sagt, der Erste, der die Lücke gesehen hat und sich dazugesessen hat, um zu lernen, sagt Rasulullah s.a.w. Der erste, awa ilallahi, azzawajan, fa'wahullah. Er ist zu Allah gekommen und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn aufgenommen. Und der zweite hat sich geschämt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn so gelassen und hat sich auch geschämt. Die dritte Person, a Rada Allah. Fa'radallahu an. Die dritte Person ist vor Allah subhanahu wa ta'ala abgehauen und dann hat ihn Allah subhanahu wa ta'ala auch gelassen. Drei Menschen aus Fleisch und Blut, die sind alle gekommen zu demselben Ort. Und alle haben einen Verstand. Und alle haben dasselbe gesehen. Aber jeder von ihnen hat anders gehandelt. Und für jeden von denen gibt es dann auch eine logische Konsequenz. Der Erste ist auf Allah subhanahu wa ta'ala zugekommen und zu Allah subhanahu wa ta'ala gekommen. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn aufgenommen. Der Zweite hat sich geschämt. Allah hat ihn gelassen. Der Dritte wollte gar nicht zu Allah subhanahu wa ta'ala und hat Allah subhanahu wa ta'ala gelassen. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn auch gelassen. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir reagieren oder wie wir uns verhalten, wenn wir dazu aufgerufen werden oder wenn wir zum Beispiel eingeladen werden zu Sitzungen, wo Allah subhanahu wa ta'ala geden gedenkt wird und wo das Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala, über Allah subhanahu wa ta'ala und über seinen Propheten sallam, das Wissen über unsere Religion gegeben wird und wie wir handeln. Ob, ob, ob wir dann direkt zu unterrichten kommen oder ob wir sagen nee wollen wir nicht alle kommstlaubkeit weil die gelehrten sagen auch zwei sorten von menschen lernen nicht die erste sorte ist jemand der sich schämt der lernt nie warum weil der schämt sich der fragt nie und jemand der kibber hat Hochmut weil der denkt, der weiß alles und deswegen fragt er nie und diese Menschen lernen nie diese zwei Arten von Menschen lernen nie, deswegen müssen wir inshallah ta'ala uns mit unserer Religion beschäftigen und nach dem Wissen streben wie wir gesehen haben denn diese Sache hat einen sehr sehr, sehr hohen Stellenwert bei Allah subhanahu wa ta'ala und in unserer Religion weil wie gesagt, wie ich schon am Anfang sagte Wenn man keinen Wissen hat, dann lernt man auch nicht. Dann hat man, dann weiß man auch nicht, wie man seine Religion zu praktizieren hat. Und dann handelt man meistens äh, durch Unwissenheit und dadurch kommen dann nur Katastrophen, Liebe Geschwister, das Wissen, was auch, wo, wo, äh, was mit den ganzen Hadith und diesen ganzen Versen gemeint wird ist das richtige Wissen. Das Wissen über die Religion. Das Wissen von Kitabu Sunna. Aber das richtige Wissen von Kitabu Sunna ist das Wissen, das dich dazu bringt, Taten zu machen, Taten folgen zu lassen. Weil nur Wissen alleine reicht nicht aus. Weil wenn es nur um Wissen gehen würde, wir wissen alle ganz genau, der Satan Iblis Tullah wusste oder wusste nicht. Hatte der Wissen oder wusste er nicht? Der hat, der hat sehr sehr viel Wissen gehabt. Aber er hat keine Taten erfolgen lassen. Und deswegen hat ihm sein Wissen nichts genützt. Deswegen sagen die Gelehrten das Wissen, das nicht seinen Besitzer Taten folgen lässt, ist kein Wissen. Ist wie Luft. Hat keinen Wert. Und das Wissen, und das, ist, das Wissen, dass seinen Besitzer keine Taten folgen lässt, wird auch nicht gelobt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Yani diese ganzen Hadith und diese ganzen Versen aus, aus, aus dem Koran, damit ist das alles gar nicht gemeint. Damit ist gemeint, das Wissen, das seinen Besitzer Taten folgen lässt. Und deswegen sehen wir auch Allah subhanahu wa ta'ala im Qur'an, er lobt die Leute, die Wissen haben, indem er sagt, min Allah fürchten von seinen Dienern, die Gelehrten. Weil die Gelehrten, durch ihr Wissen, sind die dazu gekommen, Allah subhanahu wa ta'ala, um Allah subhanahu wa ta'ala zu fürchten. Mit ihrem Wissen. Und ihr Wissen hat sie dazu gebracht, Allah subhanahu wa ta'ala zu fürchten. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch im Koran, وَإِنَّهُ لَذُوا إِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهِ Und er besaß für wahr Wissen, weil wir es ihm gelehrt hatten. al Imam Qatada alaihi rahmatullahu und das ist ein großer Gelehrte von Tafsir, sagt, Er ist er tut, er tut sehr viel mit das oder da er tut sehr viel das was wir ihm gelehrt haben. Yani er tut sehr viel mit seinem Wissen. Und das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala lobt. Dass man mit seinem Wissen was tut und dass man auch ent, äh, entsprechend Taten folgen lässt. Und Allah subhanahu wa ta'ala ermahnt auch im Koran diejenigen, die nicht, äh, nicht, nicht ihre Nicht-Taten äh, folgen lassen, obwohl sie Wissen haben. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran Ya eyyuhalladhina amanu lima taquluna ma la tafaalun kabura maqtan Allahi an taqulu ma la tafaalun Udi, ihr glaubt. Warum sagt ihr was? was ihr nicht tut. Welch, welch schwerwiegende Abscheu erregt es bei Allah, dass ihr sagt, was ihr nicht tut. Deswegen, unser Problem ist auch heutzutage in unserer Umma, bei den Muslimen, ist nicht, der, dass, dass es uns fehlt an, an Menge oder an Volumen an Wissen, sondern uns fehlt es an Taten wenn wir zum Beispiel über Al-Riba sprechen wollen, üble Nachrede, ich glaube, jeder von euch, der jetzt hier ist, kann mir was darüber erzählen. Wenn wir über Klauen sprechen, jeder von uns kann darüber was erzählen, dass es verboten ist im Koran, oder die üble Nachrede, dass es verboten ist, dass es eine sehr schlimme Sünde ist, über egal was für schlimme Taten, kann jeder davon bestimmt was erzählen. Aber wenn wir da ein Sieb holen und die Sache wiegen wollen, jeder, ich persönlich, und jeder, der meine Worte hört, wie sieht es mit den Taten aus? Jeder von uns weiß, dass das Lügen haram ist. Achte ich auf meine Zunge, dass ich nicht lüge, dass ich nur, dass ich nur die Wahrheit spreche? Das geht um Taten. Dass du es weißt, ist eine Sache für sich. Aber dass du dementsprechend handelst und dass du Taten folgen lässt, die, äh, die, die deinem Wissen entsprechen, ist die andere Sache. Ist die, ist die andere Frage. Und das ist das Problem, was wir leider heutzutage haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch im Koran, die Leute ermahnend, die so sind, Ataamurunan nasa bilbirr watansawna anfusakum waantum tatlun alkitab afala taakilun Wie kann das sein, sinngemäß übersetzt dass ihr die Leuten befehlt ihr denn den Menschen gute Güte, während ihr euch selbst vergisst wo ihr doch die Schrift lest, li begreift ihr denn doch nicht Wie kann es sein, dass du jemanden aufrufst, nicht zu lügen und du lügst? Deswegen, liebe Geschwister, jeder von uns soll selber zu sich und in sich hineinkehren und mit sich selbst abrechnen und zu sich selbst mal reden und sagen, ich muss Taten sprechen lassen. Auch in der Dauer Wallahi Taten bringen mehr als Worte oder wirken mehr als Worte. Wenn wir Muslime unsere Religion praktizieren würden, alleine mit der Praxis, würden wir sehr, sehr viel erreichen. Bei, dem, bei den Kuffar und bei den Muslimen selbst. Viele nicht praktizierende Muslime beschweren sich zum Beispiel sehr, sehr viel und sagen, ja, die Muslime zum Beispiel, die praktizieren, sind die Bartträger und so. Die haben so viele schlechte Sachen. Und deswegen werde ich nicht so wie der eine, der eine, der Bart trägt. Mit deiner mit deiner mit deiner falschen äh, Praxis oder mit deinem weil du weil du den Islam nicht richtig nicht richtig praktizierst, schadest du den Islam. Obwohl du es weißt, obwohl du weißt dass zum Beispiel Klauen haram ist, Lügen haram sind, üble Nachrede haram ist, und so weiter und so fort. Letztens kam eine Frau, ich war im Laden, da kam eine Frau zu mir, aus Tunesien, Wallahi, vom Aussehen her, nichts mit Islam zu tun, kein Kopftuch, gar nichts. Und dann sprach sie irgendwie zu mir und sagte, ja, der Islam ist sehr, sehr schön. Ich habe erklärt ein bisschen über Islam und Wie der Islam so ist und so weiter. Islam ist sehr sehr schön, super Religion. Aber die Leute, die den Islam tragen, dann hat sie erzählt, mein Vater, der geht immer in der Moschee beten bei euch, sagt sie. Aber zu Hause, wie der über die anderen Leute und Menschen lästert, sie, die kein Kopftuch trägt, sagt zu ihrem Vater, Papa, das kann nicht sein im Islam. Du weißt doch, dass im Islam haram ist äh, zu lästern. Was sagt er dann? Sei ruhig, du hast keine Ahnung. Das ist unser Problem. Das ist unser Problem. Wir haben, wir wissen viel, aber wir tun nichts. Oder wir tun sehr, sehr wenig. Und deswegen, liebes, liebe Geschwister, die Sahaba, die, die Gefährten des Propheten Muhammad, waren anders als wir. Die haben keinen Vers übersprungen den sie gelernt haben, erst wenn sie den richtig praktiziert haben, wenn sie den auswendig gelernt haben, wenn sie alles über diesen Vers wussten und gelernt haben von ihrem Lehrer, von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi und dann den auch in Taten umgesetzt haben, dann sind sie weiter gesprungen zu anderen Sachen. أنت أنت أنت أنت حديث أنت أنت أنت حديث تباية البخاري ومسلم يبالي فاتفة فانوسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت أمر بالمعروف ولا آتيه عن المنكر وآتيه In diesem حديث sagt Rasulullah sallallahu alaihi Wallahi حديث lässt wirklich verstanden hat und mit seinem herz den aufgenommen hat heulen und jeder der über diesen Hadith nachdenkt und den aufgesaugt hat Wallahi der, der lässt jeden, jedes Herz zittern und beben und lässt jeden nachdenken Rasulullah sagt in diesem Hadith sinngemäß übersetzt es wird einem, ein Mann am Tag des jüngsten Gerichts Jau'l-Qiyama gebracht Und er wird dann ins Höllenfeuer geschmissen. Und dann kommen, wenn er, in, wenn er ins Höllenfeuer geschmissen wird, seine Gedäme kommen raus. Und sie wic wickeln sich um ihn und drehen sich um ihn wie der Esel früher, als er diese Getreide, das gerät was äh, äh, das getreide gemalt hat das hatten sie an dem esel dran gebunden und der hat sich dann hat das dann gedreht so dreht sich die gedärme von dieser person um sie um ihn um, um, um, um, um sich selbst im höllenfeuer bilder und diese person ist keine person die weiß ich nicht, äh, käfer war, ungläubig war, oder den ganzen Tag äh, schlechte Sachen gemacht hat. Aber der Grund für seine Strafe, für diese Strafe, die so aussehen wird, weil ist, dass er, das kommt gleich, die Leute, die im, die im Höllenfeuer sind, erzählt Rasulallah, kommen zu ihm und sagen ihm, ja, Fulan, ja Muhammed, ja Abdullah, Ya Ahmed. Was ist los mit dir? Warum bist du im Höllenfeuer? Warum hast du so eine Qual? Warum hast du so eine Bestrafung? Hast du uns nicht zu guten Sachen aufgerufen? Hast du uns nicht vor schlechten Sachen ferngehalten oder dazu aufgerufen, dass wir uns davor fernhalten? Dann sagt der Bella, doch, ich habe euch gesagt, klaut nicht. Ich habe euch gesagt, geht in die Moschee beten. Ich habe euch gesagt, tut dies und dies Gutes. Aber habe hab es selbst nicht getan. Ich habe euch gesagt, haltet euch von diesen schlechten Sachen fern. Aber habe mich hab, hab selbst nicht mich davor ferngehalten. gehalten. Und das ist die Bestrafung, für so eine Person. Und deswegen, liebe Geschwister, müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Das ist jetzt kein, das ist eine Warnung, aber kein Aufruf dafür, dass jemand sagt, weil viele Leute verstehen das auch falsch, nein, ich sage dann keinem was, bis ich vollkommen bin. Nein, das ist eine Warnung, aber auch indirekt, Oder zu derselben Zeit eine Aufforderung an dich und an mich. Dass wir tun sollen. Dass wenn ich sage, kommt in der Moschee beten, dass ich selber da bin. Dass ich versuchen soll, selber da zu sein. Dass wenn ich sage, strebt nach Wissen selber. Versuche nach dem Wissen zu streben. Dass wenn ich sage, spendet, dass ich selber spende. Dass wenn ich sage, sieht aus, wo Muslime dass ich selber so aussehe wie ein Muslim. Und so weiter. Liebe Geschwister, die Gefährten des Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam haben uns und die Gelehrten haben uns die höchsten Beispiele in dieser Sache gezeigt. Du sagst, Abu Dada, ein Gefährter des Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ich habe Angst. Dass Das sind Leute, die verstanden haben, liebe Geschwister. Die Leute haben sich Gedanken, Gedanken darüber gemacht, was hier um qiyama passieren wird. Nicht wie wir. Die, ihre Sorge war, was hier um qiyama passieren wird. Der Unterschied zwischen uns und denen, die Leute hatten Sorge, was hier um qiyama passieren wird. Die Leute hatten Sorgen, was für Fragen denen in al-Qiyamah gestellt werden. Die Leute hatten Sorgen, wo wird die al-Qiyamah ihr Zuhause sein? Ob das Höllenfeuer oder das Paradies? Umam al-Khattab anh, dem das Paradies versprochen ist, der so viel geleistet hat für die Religion, für die Umma, für uns, so viel gegeben hat, so viel geopfert hat, so viel gemacht hat und seine Sorge ist, Wenn jeder, jeder, alle, die ganze Menschheit alle ins Paradies kommen würde und nur einer würde nicht ins Paradies kommen zweifelt Umar ibn al-Khattab Amir al-Mu'minin zweifelt an sich und sagt ich würde denken, ich wäre diese Person Was wollen wir sagen? Was haben wir Unsere Register, unsere Konten sind voll mit Sünden. Deswegen, liebe Geschwister, wir müssen zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Unsere Religion richtig lernen. Authentisch. So wie das Rasulullah sallallahu alaihi wa seinen Sahaba, seinen Gefährten beigebracht hat. Und dann praktizieren. In Taten umsetzen. Und dann dazu aufrufen. Nur so, liebe Geschwister, können wir unsere Haut vor, einen, vor einer gewaltigen Strafe retten. Vor dem Höllenfeuer, und liebe Geschwister, seid euch sicher, und ihr müsst euch in einem klar sein, die Strafe, an dem Tag, wo jeder von uns in seiner Hand und in seinen Fingern beißen wird, Und jeder wird sagen, ja, Rabb, oh mein Herr. Dann wirst du sprechen, oh mein Herr, lass mich bitte zurückkehren. Nur für einen Moment. Um einmal an so einer Sitzung teilnehmen zu dürfen. Um einmal zu spenden. Und um einmal ein Gebet zu machen in der Moschee. Um einmal zu fasten. Um einmal zu lernen. Aber dann ist es leider zu spät. Dann ist es zu spät. Dann nützt diese ganze Heulerei nützt nichts. Jetzt wird abgerechnet. Hast du getan? Bismillah. Wirst du mit Gutem belohnt. Hast du nicht getan? Logische Konsequenz. Und deswegen, liebe Geschwister, wie ich schon sagte, dieser Sahabi, der, die, die die Religion verstanden haben, von ihrem Propheten Muhammad sallallahu alaihi die die Religion gelernt haben, die Sorge hatten, die sich immer gefragt haben, die immer abgerechnet haben mit sich selbst. Dieser Sahabi sagte zu sich selbst, ich habe Angst, dass Yawm al qiyama ich gefragt werde, hast du gewusst oder warst du ein Jahil oder warst du unwissend? Und ich muss antworten, ich habe gewusst, ich habe Wissen gehabt. Und dann kommt jeder Vers vom Koran und fragt mich. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran gesagt, wa hast, du dieses, hast du, Hast du das Gebet verrichtet? Die Muslime, die Mehrheit der Muslime heutzutage, wissen sie nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie aufgefordert hat, zu beten fünfmal am Tag? Dieser Vers kommt hier um die und fragt dich, hast du gebetet? Und dann musst du antworten. Ja oder nein? Das war die Sorge von den Sahabah Ridwanullahi Kommt ein bisschen nach vorne, inshallah, liebe Geschwister. Das war die Sorge. Diese Sahaba, die praktiziert hatten, die Wissen hatten und praktiziert haben und so viel geopfert haben für die Religion und für Allah subhanahu wa ta'ala, die haben sich solche Fragen gestellt. Die hatten vor solchen Sachen Angst. Und die haben sich mit solchen Fragen schon in diesem Leben beschäftigt. Wer beschäftigt sich heutzutage von uns mit solchen Sachen? Wer sitzt abends alleine und sagt, was habe ich heute getan? Habe ich gelogen? Habe ich Allah subhanahu wa ta'ala, war ich an, an, an Orten, wo Allah subhanahu wa ta'ala mich nicht sehen will? War ich an dem Orten, wo Allah subhanahu wa ta'ala mich sehen will? Habe ich meine fünf Gebete verrichtet? Habe ich gelästert über irgendjemanden? Wer macht sowas heutzutage? Illa man rahimallah. Nur sehr sehr wenige. Aber diese wenigen, die diese Sache machen, diese Abrechnung ist hart in diesem Leben, wenn man sie mit sich selbst macht. Aber dann die heftigste Abrechnung, wenn du vor Allah subhanahu wa taala und die gewaltigste Abrechnung, wenn du vor Allah subhanahu wa taala alleine stehen musst und jede kleine Sache du wirst gefragt, dann wird inshallah einfach sein, wenn du hier schon die Abrechnung gemacht hast. Deswegen sagt Umar al-Khattab an, rechnet mit euch ab, bevor ihr eine Abrechnung, mit euch eine Abrechnung gemacht wird. Und wenn dann da eine Abrechnung gemacht wird, wallahi da, jeder kleine Atom wird dann da zur Erscheinung gemacht. Allah subhanahu wa ta'ala wird dir sagen, weißt du noch, am 15. August. 2008, da und da, da und da, hast du das und das gemacht. Warst du in der Diskothek? Hast du geklaut? Hast du geraucht? Hast du Sinner gemacht? Hast du nicht gebetet? Du wurdest zu Spenden aufgefordert, hast nicht gespendet. Ein Kranker war krank im Krankenhaus, du hast ihn nicht besucht. All das. Und dann, du stehst da und sagst, ja Allah, Kannst du sagen nein? Geht nicht. Du kannst nichts machen. Und für so als solch einen Moment, liebe Geschwister. Solch ein Moment muss immer vor unseren Augen sein. Mit solch einem mit solchen Sachen müssen wir uns immer erinnern, damit wir damit wir stärker werden damit wir sozusagen uns selbst nach vorne pushen, um gute Taten zu tun, InshaAllah ta'ala. So wie die Sahaba, die Sahaba, alayhim, diese Sachen waren immer vor ihren Augen. Die tun und machen und immer vor ihren Augen. Die haben Angst vor Allah. Die haben Angst vor diesem Moment, vor diesen Fragen. Und deswegen war auch eine, eine, immer eine, eine, eine Sache, die die Sahaba uns weitergegeben haben, jeder von uns sollte sich vorbereiten für den Tag jeder von uns, soll, jeder von uns weiß dass er gefragt wird so sollte jeder von uns Antworten vorbereiten für diesen Tag Rasulullah wa sallam, der wissendste Mensch auf dieser Erde gibt es einen der mehr Wissen hat als Rasulullah gibt es nicht der gottesfürchtigste Mensch دم الله سبحانه وتعالى ألس فجيبن هات ألس وَسْفَا أَيْنَ زَيْنَ زَيْنَ زَيْنَ بِكَنْتَ سِنْدُعَى بِتْكِ بَيْتِ دِي أَجْمَخْتَتْ زُو ويس الإمام مسلم يبليفت ومت ترميذي والنسائي رسول الله صلى الله عليه وسلم أَيْنَ زَيْنَ بِتْكِ بَيْتِ فَا اللهم إني أعوذ بك علم لا ينفع ومن لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع رسول الله صلى الله wissen der nichts nützt und wissen der dir nicht die gottfischigkeit gibt und der dich und der dir kein und der dich der dich nicht dazu bringt taten aufkommen zu lassen das ist ein unnütziger wissen For sowas hat al-Rasul sallallahu alaihi wasallam) sallam. Unser Liebling, bi-abi huwa ummi Muhammad sallallahu alaihi wasallam) sallam, hat for sowas Zuflucht gesucht. Die zweite Sache, wa min qalbin la yakshah. Ein Herz, der nicht demütig wird, der keine Angst vor Allah sallallahu alaihi wa sallam hat, der keine Angst vor Allah sallallahu alaihi wa sallam spürt. Der hart ist, so wie die meisten So wie die Herzen meist, der de, de meisten Muslime, alayhiadu billah. Vor einer Seele, die nie genug bekommt. So wie Muslime leider heute sind. Immer weiter. 10, 20, 100, ne Million, nie genug. Immer weiter. Wenn es mehr gibt, immer weiter. eine Nefs, die nie genug bekommt. Vor so einen Nefs hat al-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Zuflucht gesucht. Das war einer seiner bekannten Bittgebete. Und von einem Dua, von einem Bittgebet, der Allah subhanahu wa ta'ala nicht erhört. Ali radiyallahu spricht und sagt, hamalat i'malu Ali an sagt, O oh ihr Gelehrten, O oh ihr Leute, die das Wissen tragen, tut und macht mit eurem Wissen. Denn ein Gelehrter ist derjenige, der Wissen genommen hat und dann praktiziert hat. Einer, der Wissen hat und nicht praktiziert, Luft ist gar nichts, ist kein Gelehrter. Und jetzt kommen wir inshallah zu einem Punkt, wo ich inshallah erkläre, wie man nach Wissen strebt oder wie man Wissen aufnimmt oder wie man Wissen äh, äh, nimmt. Wie man Wissen nimmt, liebe Geschwister, sagen die Gelehrten, und ich habe hab diese Sache äh, sozusagen äh, verkürzt, von Imam al-Shatibi alayhi rahmatullah, Er sagt, dass man das Wissen von den Gelehrten, von den Münden, von den Mündern der Gelehrten nehmen muss. Und deswegen, liebe Geschwister, wir sehen, es gibt sehr, sehr viele Leute, die sprechen oder predigen und so weiter. Aber das, was sie sagen, hat keine Wirkung bei den Leuten. Oder viel, was gesagt wird, ist auch falsch. Warum? Weil diese Leute selbst nie nach Wissen gestrebt haben oder gelernt haben selbst nie bei den Gelehrten sich hingesetzt haben. Und das Sitzen bei den Gelehrten bringt sehr, sehr viel bei. Und deswegen diese Leute, die nur so reden und nie bei einem Gelehrten sich hingesetzt haben, haben nie den Charakter von Gelehrten und nie die Eigenschaften von Gelehrten. Deswegen muss man Wissen von den Mündern der Gelehrten nehmen. Und das Wissen kann man auch nehmen, Entweder also, wie gesagt, von Gelehrten, persönlich, oder von den Büchern der Gelehrten. Aber selbst die Büchern der Gelehrten, weil heutzutage, vor allem in unserer Zeit, egal wie groß diese Gelehrten sind, egal was für einen hohen Stellenwert diese Gelehrten haben, Alhamdulillah, und den müssen sie auch haben, diese Gelehrten bringen sozusagen nichts Neues, sondern sie bringen uns alle Aussagen von den Gelehrten vor ihnen. Wie zum Beispiel Imam Ahmad, Shafi'i und die Salaf Salih, Sahabat, selbst diese Gelehrten nehmen alle von Sahabat, wie sie all das von Rasulullah sallallahu alaihi gelernt bekommen haben. Und diese Bücher, die wir lernen, müssen wir erklärt bekommen von Gelehrten, die diese Bücher verstehen. Und so ist diese Kette, wie man Wissen lernt. Oder Wenn man zum Beispiel so dieses einmal eins sozusagen vom Wissen gelernt hat, arabisch und die, äh, die arabischen Grundregeln und die Grundregeln von, von, von, von Tafsir, von Al Hadith und so weiter, so dass man die Bücher verstehen kann. So kann man auch äh, Wissen nehmen. Und auch einer der wichtigsten Grundvoraussetzungen, für Wissen oder um nach Wissen zu streben, ist Gottesfürchtigkeit. Und die reine Absicht, dass es für Allah subhanahu wa ta'ala ist. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Weil, guck mal, Imam Shafi alayhi rahmatullah, eine sehr, sehr bekannte Geschichte über ihn. Er sagt, rahimahullah, radiyallahu an, dass, Er sagt, dass er eines Tages sein, zu seinem Lehrer gegangen ist und zu ihm und sich beschwert hat, dass er nicht mehr so gut auswendig lernen kann. Weil Imam das Shafi, das ist ein ganz anderes Kaliber von Gelehrten, liebe Geschwister. Imam Shafi, über ihn wird erzählt, dass als er saß bei Imam Malik und von ihm gelernt hat, die ganze Unterrichtsstunde, was Imam Malik gegeben hat, was er von sich gegeben hat, Danach traf er Imam Malik und er konnte alles auswendig, was er gesagt hat. Alles auswendig. Und diese Sache hat, hat zusammen zu tun, diese Leute, ihre Herzen waren rein für Allah subhanahu wa ta'ala. Und ihre Stufe von Glauben und Gottesfüßigkeit war sehr, ein sehr, sehr hoher Level, der zu erreichen ist, wenn man sich anstrengt, wenn man das will. Und dieser Imam, Imam Shafi, hat sich beschwert bei seinen Gelehrten, bei seinem Lehrer, Imam Wakia. Er sagt, -waki Dass ich nicht mehr so gut auswendig nicht lernen kann. ila tarkil maasi. Er gab mir dann als Ratschlag, dass ich mich fernhalten muss vor den Sünden. Und er gab mir und sagte mir, inna ilmallahi nurun وَنُورُ er, er gab ihm mit und sagte zu ihm, dass das Wissen ein, das Licht von Allah subhanahu wa ta'ala ist und das Licht von Allah wird nicht einem Sündigen gegeben. Eine, viele Geschwister zum Beispiel kommen sehr oft und fragen, wie kann man auch Koran auswendig lernen? Das ist viel. Und wenn die jemanden sehen, der Koran auswendig, wie hast du es geschafft? Sei ehrlich zu Allah und aufrichtig und fang an und Allah subhanahu wa ta'ala wird dir helfen und du lernst den Koran auswendig. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn leicht gemacht zum Auswendig lernen für diejenigen, die ihn auswendig lernen wollen. Und halt dich fern von den Sünden, dann bleibt dein Herz sauber und du kannst auswendig lernen. Und einer der schlimmen Sachen, die passieren können, die den Leuten passieren können, die sich damit beschäftigen, um nach Wissen zu streben oder nach Wissen suchen oder Wissen lernen, ist, und das ist das, was wir leider heutzutage sehr, sehr viel haben. Das ist Ta'alum, dieses is diese Einbildung, dass man der Wissendste ist, dass man Wissen hat, so dass Hochmut rüberkommt. Gestern noch in der Diskothek oder gestern Käfer und heute Muslim, gerade zwei Wörter irgendwo gelesen oder irgendwo gehört und man denkt Allahu Akbar. Ich bin der Großgelehrte der Muslime. Sheikh al-Islam bin Utaimiyya, keine Chance gegen mich. Das ist das Problem, was leider, leider die Muslime heutzutage haben. Und dieses kommt dadurch, dass diese Leute nicht wirklich nach Wissen gestrebt haben. Dass die Leute nicht wirklich gelernt haben. Weil wenn sie wirklich gelernt haben, Wallahi, die würden dieses Problem nicht haben. Weil man weiß, liebe Geschwister, Wallahi, desto mehr, je mehr man sich mit Wissen beschäftigt, und nach Wissen strebt, und nach Wissen sucht, desto mehr merkt man, dass man keine Ahnung hat. Das Wissen ist wie ein Meer. Wenn du eine Nadel nimmst, und den da rein tust im Meer, und wieder rausholst, hast du, hast du da was, äh, äh, ja, nee, hast du da was äh, weniger gemacht, oder was äh, viel rausgenommen? Nichts. Und so sind die Gelehrten. Und wenn man mit den Gelehrten sitzt, und sich anschaut Wallahi, dann dann merkst du dann merkst du Wissen und dann merkst du die Gelehrten aber dieser Kindergarten den es heute gibt wo der andere so tut als ob er mehr Wissen hätte als der andere und wenn dann eine Frage aufkommt dass dann tausende direkt antworten Das, ist, das kommt von Allah al von Unwissenheit und das kommt davon dass die Leute noch nicht den Punkt erreicht haben und dass sie wissen was Wissen überhaupt ist hierzu gibt es eine eine schöne Geschichte die die, die Gelehrten erzählt haben damals gab es mal so einen der einen auch der einen auf Großgelehrte gemacht hat und den Leuten immer so vorgespielt hat als ob der, der der Gelehrte ist und zu allem eine Antwort wusste. Dann haben sich die Leute gesammelt und haben gesagt, weißt, wisst ihr was, wir machen dem einen Test und haben ein Wort erfunden, das es gar nicht gibt. Haben den gesagt, sind zu dem hingegangen und haben ihm gesagt, was ist Al-Khunfushar? Ein Wort gibt es gar nicht. khunfushar Und der hat ihn dann angeguckt und meinte, Al-Khunfushar, das ist ein, eine Pflanze, die es im Jemen gibt, die man den Tieren geben kann und äh, das heilt das und das und dann hat er noch gesagt und der Imam, der Gelehrte so und so hat mal in einem Gedicht gesagt Al-Khunfushar ist dies und das und das und äh, und der und der Gelehrte hat das und das gesagt und dann wollte er und dann sagte er und Rasulullah hat über Al-Khunfushar das und wollte sagen das und das und er gesagt stopp du Lügner bist du sallallahu alaihi wasallam nicht Und solche Leute gibt es heutzutage. Du kannst ihn alles fragen, der bringt dir irgendwas. Gibt es kein Problem, der hat für dich eine Lösung. Irgendwie bringt er dir auf jeden Fall eine Antwort. Ob, ob richtig oder falsch, ist egal. Und diese Leute fürchten Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Und dafür müssen wir warnen und vorsichtig sein. War Rasulullah wa sagt in einem Hadith, der sah ist, من كذب Wer, wer lügt, wer über mich oder in meinen namen sozusagen lügt extra der soll sich dann sein, sein, sein, sein platz im höllenfeuer sicher sein und diese teilung diese diese diese Kibir und diese möchte gern wissen ja diese überheblichkeit führt hat eine sehr sehr schlimme folge Und die habe ich euch mit diesem Beispiel äh, äh, gezeigt. Und zwar, die führt dazu, dass man sagt, und dass man den Leuten erzählt und sagt, über Allah subhanahu wa ta'ala, ohne Wissen. Und das ist eine sehr, sehr schlimme Folge und eine, eine richtige Katastrophe. Liebe Geschwister, ein, ein, ein, ein TBR er erzählt, dass er 120 von den Gefährten von Rasulullah noch mitbekommen hat. 120. Und da wird eine Frage gestellt und diese Frage läuft und da jeder von diesen 120 Gefährten von Rasulullah gibt es an den anderen weiter, bis es zu dem ersten kommt. Was, was heißt das? Haben diese Leute, die jetzt na, haben wir, die jetzt Nach äh, weiß ich, nach 1428 Jahren gekommen sind, haben wir mehr Wissen als diese 120 Sahaba. Das ist die Gottesfürstlichkeit. Das ist der Luara. Angst vor Verantwortung. Weil die, das Wort, die, die, die haben die, die, die Wörter von dem Propheten Muhammad aufgesaugt und inhaliert. Die wissen genau, dass wenn das Wort die Zunge loslässt, dass es entweder für dich oder gegen dich ist. Und zurück zu der Sache, die ich angesprochen hat, habe, dass diese Abrechnung. Wie oft haben wir Hadith von den Sahabern, dass Ali ibn Talib anhu, allein heulend aufgefunden wurde, wie er seine Zunge zieht und sagt, du bringst mich noch in die Hölle? Ali ibn Abi Talib. Abu Bakr radiyallahu anhu arda. zieht an, an seine Zunge und ermahnt sich und hat Angst. Und wir, die, hat keine Bremse. die Zunge hat keine Bremse, man keine er. Immer weiter. Und das ist das Problem, was wir leider heutzutage haben. Wie gesagt, diese Sahaba, jeder von die werden gefragt, macht eine Runde und bis zum Ersten. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ayna da wissensten sahaba ridwanallahu alayhim tazur Umar al Khattab Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ayna kommt zu ihn und fragt ihn und er sagte la adri ich weiß nicht ayna der am meisten wissen hatte von sahaba ridwan ish imam al shafi'i radiyallahu anhu arda'at sielt afaba al imam malik radiyallahu anhu arda Und dann kamen 48 Fragen, die gestellt wurden zu Imam Malik, radiallahu hat er jede beantwortet? Zack, zack. Imam Malik, Imam Daril Hijra, der Imam von Medina, Imam der Muslime. Von diesen 48 Fragen, bei 32 Fragen, war seine Antwort, La Adri. Von, 48, von 32, von 48 Fragen, war seine Antwort, ich weiß nicht. Bei uns, wenn wir 48 Fragen bekommen, wir antworten 50. <lacht> Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns, unsere Herzen mit seiner Gottesfüßigkeit füllen, inshallah. Al imam shafii disagree große imam Ahmed, erzählt, sein Sohn erzählt, der Sohn von Imam Ahmed, erzählt, dass imam Ahmed, radiyallahu anhu waradha in jedem Gebiet Dua gemacht hat für al imam shafii Dann hat ihn sein Sohn gefragt. Der Sohn von Imam Ahmed hat sein Vater gefragt Oh Vater, was, was, was war das für ein Mensch, dieser Imam Shafi'i, dass du ihn 40 Jahre lang, für ihn 40 Jahre lang Dua machst? Was war das für ein Mensch? Er sagte, der Imam Shafi'i war wie die Sonne auf der Erde. Und wie die Gesundheit für die, für die Menschen. Und dieser Imam, dieser Imam, Imam der Shafi'i wurde der Imam Ahmed hat sich einmal getroffen mit, äh, mit dem Gelehrten Ishaq bin ur in Mekka. Und sie, und sie sind zu ihm hingegangen, zu Imam Shafi, damit ihr den Stellenwert kennt und äh, euch klar ist, was das für Gelehrten waren. Und äh, als sie sich getroffen haben, hat Imam Ahmed zu Ishaq, zu Imam bin gesagt, komm zu mir, komm mit, ich zeige dir einen Menschen, den dein Auge noch nie gesehen hat. Und sie sind zu Imam Chef eiger. Und das Herr Imam Ishaq Nur erzählt, we have mit ihm diskutiert in Hadith und ich habe keinen gesehen, der der so viel Wissen hatte wie er. wir haben mit ihm in fiqh diskutiert und ich habe keinen gesehen der so viel Wissen hatte in Fiqh wie er. Und wir haben mit ihm in Quran über den Quran gesprochen, und ich habe keinen gesehen, der so viel Wissen hatte wie er. Und wir haben mit ihm über die Sprache gesprochen über lura über das die arabische sprache diskutiert und ich habe keinen gesehen der so viel wissen hatte wie er und dieser Imam, der wurde gefragt und dann war er ruhig und antwortete nicht. dann wurde er, dann dann wurde zu ihm gesagt wie du hast keine antwort dann hat, dann hat er dann hat er geantwortet dann hat er gesagt Wie soll ich antworten, wenn ich nicht, wenn ich keine Ahnung habe von dieser Sache? Ich kann nur antworten, wenn ich Wissen habe über diese Sache. Ohne ohne Wissen antworte antworte ich nicht. Und einer der schlimmen Folgen auch oder der Krankheiten, die mit diesem die bei manchen Leuten kommen, ist, dass man eingebildet wird. وتحوكمه يتشبث والعياذ بالله وانت هيت صلى الله عليه وسلم من انا حديث دبل امام ابو داوود وابن ماجه وابن حبان والشيخ الشيخ الالباني على رحمة الله تنفي في صحيح كليط فن ابوه رأي رضي الله عنه زكت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله تعالى لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا Lem لم يجد dunya, الدنيا يوم... لم, ير... لم يجد عرفة الجنة يوم القيامة Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt in diesem Hadith hier sinngemäß übersetzt wer Wissen lernt von Allah subhanahu wa ta'ala das religiöse Wissen er lernt ihn nur nur wegen der Dunya wie zum Beispiel, jemand geht in die Universität und will Wissen lernen, nur, am, nur um später ein Zeugnis zu haben, damit er unterrichten kann. Oder nur um zu sagen, der hat Doktortitel, oder er hat einen Magister. Oder so weiter, oder so fort. El er lernt Wissen nur um Dunja wegen. Über den sagt er, der findet im Jahr der nicht nichtmals تنجغوخ تس بغاديس وانت ان انا ماندغن حديث تبا الامام <سؤال> الترمذي <سؤال> والحاكم <سؤال> والبي وابن ماجه يبا ليفت فيت وانت الالباني علي رحمة الله الامام الالباني عليه رحمة الله هاتن في صحيحك لات فان كعب بن مالك رضي الله عنه ايهايات رسول الله صلى الله عليه وسلم زاقن من طلب العلم ليجاري به العلماء او ليماري به السفهاء وَيَصْرِفُ wissen lernt um mit diesem wissen dann sozusagen mit den gelehrten zu prollen oder damit der, damit er sozusagen unter den begriff gelehrten reinkommt oder um die, um so, die unwissenden so klein zu machen Oder um so hervorzukommen vor den Unwissenden. Oder damit er mit diesem Wissen die Gesichter der Leute zu sich zieht. Wer sowas macht, Allah subhanahu wa ta'ala bringt den Schmeißsinn ins, ins Hölfe, Wie kann man diese Krankheiten, die kommen könnten, inshallah ta'ala heilen? Die erste Sache ist, liebe Geschwister, ist, dass man, wie ich schon sagte, Ichlas, seine Taten und sein, sein sein sein seine Handlungen nur für Allah subhanahu wa taala lässt, aufrichtig und ehrlich nur für Allah subhanahu wa taala. Und dass man seine Nia, wenn ich Wissen lerne, seine Nia nur für Allah subhanahu wa taala. Ich lerne Wissen. Ich strebe nach dem Wissen nur Allahs wegen. Nur um Allah subhanahu wa ta'ala kennenzulernen, richtig und näher kennenzulernen, um dann, dass mein Herz, die Aufrichtigkeit in meinem Herzen kommt, damit ich ehrlich zu Allah subhanahu wa ta'ala bin, damit ich tun kann, damit ich praktizieren kann und richtig praktizieren kann, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala von mir verlangt hat, damit ich zu dieser Wahrheit dann aufrufe, so muss deine Absicht rein und ehrlich nur für Allah subhanahu wa ta'ala sein. Und dann die zweite Sache, das Befolgen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam damit, damit dann diese Taten auch richtig sind. Und dein Herz musst du sauber machen von jeder kleinsten Sache, die vielleicht mit einem, die nicht mit Allah wa zu tun äh, haben könnte. Und die, eine sehr, sehr wichtige Sache ist auch, dass man demütig sein soll. Dass man Tawadu haben muss und nicht hochmütig den Leuten gegenüber. Und das Sitzen unter den Gelehrten mit den Gelehrten von denen lernen das zeigt dann dass du kein dass du noch nicht so weit bist das zeigt diesen, deinen nefs dass du noch sehr sehr viel lernen musst egal wie viel du lernst du bist immer noch du bist immer noch ein Diener von Allah Subhanahu wa Ta'ala und auch eine sehr sehr wichtige Sache die dazu die das inshallah heilt und inshallah da, dazu inshallah auch ihren Beitrag trägt Sed duaa, dua, minä tosaa Allah Allah subhanahu wa ta'ala Allah Allah subhanahu wa ta'ala sen herät, että minä Allah سبحانه و Allah subhanahu wa ta'ala antaa, Allah سبحانه و تعالى, antaa, Allah سبحانه و Allah subhanahu wa ta'ala gelernt wird und er wird inshallah subhanahu wa ta'ala dann auch helfen dass inshallah ta'ala äh, äh, die Taten inshallah ta'ala dann auch dementsprechend inshallah ta'ala folgen wir werden ich hoffe inshallah äh, dass das Thema inshallah äh, mit meinen Worten inshallah euch inshallah ta'ala nahegebracht wurde und dass wir inshallah ta'ala aus diesen Worten inshallah unsere Lehren äh, ziehen werden dass Allah subhanahu wa ta'ala uns äh, uns taten vollbringen lässt und Allah subhanahu wa ta'ala uns auf diesem weg inshallah festigt Allah subhanahu wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlasa fi al-qawl wa al-amal wa an yarzuqana an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbal famin Allah wahdahu wa ma kana khata'in aw فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن نذكركم به وانساه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين جزاكم الله خيرا